الله الرحمن الرحیم کتاب الخراج والا فی والعمارت تدی کتاب دماء قبل سربت تدی ترجمت کتاب وزاحت او تشریح او مقدار دا افوابو کتاب الخراج والا فی والعمارت کی او بیا دغه یو یو باب تفصیل او تشریح تا خبری دي د کول غواړي کتاب الخراج ربط د کتاب الجهاد سره ده مهرباني چې کما کی کتاب الذبایح او کتاب زهایا ذکر شو دغې دا اوس یو ذکر او شهود پرېزوه شو دا د جهاد سره یو خاص مناسبت باندې د دې ذکر شوی دی نو د کتاب له خراج تعلق د کتاب جهاد سره دی د جهاد په ذریابانه کله د چويشي چې دشمنان او رزمک ونی والهشی کلا غد باو کی راشی په خپل استعمال ورگی همدې کتاب الخراج ول پی ول امارت کی راي بیان کیا یاثر اچ کم زمک حاصله کی وسو شری وی سخيره جي وی هغه معلوم اول پکار دي چې کم زمک خراجي دي او کما و شری دي دا خرجیز مکیصه حکم دی او د 20 سره دغه مال په دغه مال ته وی حاصل شوی وی کافرونه بي دون القتال دا وو چې کما اک سنور کوي د زمکو یا د بدنونو دغه هغه موعدین چې مسلمانانو تحاصل حاصل شوی وی او د دې کې موراد پن معن آمد غنیمت ته هم شامل مالی غنیمت هغه به کوم حاصل له چې په جنگ سره حاصل شي دغه دې باقي د غنیمت بیان هم کوي او دا ټول مورچري د دې تعلق دی او مشر سره دی ولې کې د مشر نه او هر انسان پرې کې تصرف کول وغادي دبیر ارینا پساط جوړیږي نو سان جوړیږي د دې امارت ذکر هم موکړلو نو هي چې دې کتاب کې مصنن وي کې د اقتصادیات او مسایل ذکر کړي تران چې اقتصاديات او مسله تر په خوا زمانیانې نه افراد پر تفرید شکار بازی خلک پری کې افراد کې بازی تفرید ای برادر ته یهودت شو چالو مال حاصل کبه کومه طریقې ته حاصله ک حلاله او که حرامه خو مال حاصل ته ننځي د سودی کاروبار ابتدا او کړی دا هغه چې څومره چې غلط کارونه دي دام یهود او عالم کی خوراک او سم خری او تپرید نو سوارو کو جوابه دمال <سؤال> ترپه بالکل اتفاق نه کولو رحبانیت اختیار کړه اسلام چراغ غره اعتدال یولاره خلق ته خودلا اعتدال لا ردازه چې په غلطه طریقه سره مان نه حاصله د غیر اصول لپاره طرقتی او غیر قوانینو مال حاصله او به په غلطه طریقه تقسیمه نه مسل احمد نویجنا متقدمین او متاخرین او بریگی کتابونه لیکلي امام کتاب الخراج لیکلره يحيى بن ادم الاموال نوم سره کتاب لیکلره او دوسی نا يحيى بن الخراج نوم سره کتاب لیکلره او ابو عبید ابن قاسی ابن السلام الاموال نمپا سرے کتاب لکلے رئے او کتاب الاموال زنجویسی لکلے رئے او رستان و علماء امپری کی مختلف کار کڑے دی زمانے کی خیر دا مسلڑی را مشو کتاب الخراج والفے کی مصنف یو صلیخ بابا ذکر گئی among then is hi mutaalib ta'asra ki ree shikam ziyad da wal baad baaw maile zamur imam min haq al ra'iyya salaazim be imam mani raq al ra'iyyat na chire bad ra'iyat de huquq o khayal saati da ghoni nigrani ba kai aw da hawo huquq o fasaytir ghi sa o tawala kai be kam hadith chu اول <سؤال> کہ ہم نبی علیہ السلام پر توجہ د تنبیه الاکل کومرای نو کلکمسولن وی اڅبے تفسیر کو په اخر کې فضل کی طریقې زره وی په کلکومرای نو ان انرائیتی هر یو مشر د داغنو د ماته ته درېت پوس کیږي دغه مشرک د عمل کوه لقد اعلی تی وا کذ کور وا دغه دی اداري وا ټول بری کې ده باو ما جا پی طلبی طلب امارت با دی امارتی، دی طلب دی امارت ببارکی جسراغ دی دی دی دی او خبر از دی انکو ساته امارت دی مسلمانانو دی پار امیر نیوال خلیفن نیوال دی حضوری دی شروع لقید کی دی مسئلتا سویی دی دی چی دی امام و عجب مسلمانانو دی مسلمانانو باندی دغه چی د امام او امیر سره د ډیرو امور تعلق کم ملک او د کم کلی چې مشر نه او هغه کړ ډیر د خپل قانونو کوي کور د خپل قانون نی. یو طرف ته امارت او مشري کار همکار دي بل طرف ته د قدرت شان نه چې طبعا انسان شهرت واڑی مشري واڑی اې نه ګوره تاسو د وټونو په زمانه کې ارث لري دا غوړی چې زري او صدر رج کې مشر شب او دا ایلي زوره لکه ولې نه ما شری طبعا ارث غوړي هم ادم شرین لا بوجیم هغه تړیوخه مشر کې دی نه چې ټول <سؤال> مشر شنو بچا ودا مشر کې مشرخ به یو کز او غاري ارث نبیین ستراتو سلام خپل تعلیم کرا یو ترپتا ندی منصب اهميت ذکر کوي خپل ترپتا دي منصب خطر مخلوقه ته کوي د پاره د دي چې د خلق او کما شوق ته او کوم فایشه د پص یو معتدل لار براشي چې خطرې ته ګوري ځان مترا کوي او چون کې کار ضرورت نو خلق به اهل ګوره او دمرسته د کوم د خبره د نبی اسلام دررامانوسم مور ته ويلو چې مشرمه غواړه یاقرنته جي که چری تاته در کوي چې دا تا ته په د غختون ته اوسپارلی شي پرېلځان ته او ک تا ته درکی شي به غیر د وختلو نوستعمدان به کې چې پریباننددي چې انسان مشرې غواړي خپل ځانه قوي ګړي تاقطور ګړي. او چې نو اړ دي ځان حاجت وین او دا الله <سؤال> امداد دا ځانو سرهيده فقيران سرهيده دغه غټانو متکبري سره نهي دا حدیث دا بو موسیٰ شعری زنہو مخ کی باب انکے پیستاکو کی تفصیلن تیرشویو کتاب و تحارت کی اپازه کی سی جواب سی جوابو مشویو دلتی بیان خدا مختصر دی حدیث امام نیسائی لک تفصیلن زکرکل موسیٰ شعریو ایلان مزد دوسر و سر نبی علیہ السلام تا خطبو ایلیو پدیدوارنو کی معلوم شدہ خبران چا به خبرې زمانه کې کوهغ نه مک مسونه خ نه بیا ی مونږ را چې ته امداد و کې زمون سره پهدي عمل ساانې دي مونږله سمه ش را کې بل هم داسې خبره وکل نهې نبی نه السلام نه کومدن نه من طلببه ډر خیان ګر په تااس کې زمونږ ک بانندې او سووک دی چې طلب کويدي لره دا خیانتګری انسان دی مال شو چې دا په سوچ بهر کړه نوذر پیش کو ابو موسی نے پیر اسلام جماعت پتنوا د دوونه سترا غلی فلم یتین به مالشین حتا مت نو یعانت ون دو پر دوونه باندې په اسی تر مرغ پوری نو اختلی دی ابو موسی اشرف پیر دوونه په اسی باندې تر مرغ پوری یا نبی علیہ السلام <سؤال> استعانت نو اختلی پا دید وانو بانی پا دید شیوانی تبا دید مانا دا چین دیوتی سمشری نو اوالکرد چیدہ مشری نپس دیونس از استعانت وارد خواہ بابن پی دوریری واللہ نبی ناسڑے چغت مشری وارش عمران القطان د <متحدث> قتاده نقل کوي غیر انتر زاحونه تي نبی رسول الله خلیفہ گر زول عبد الله ابن مکتوم <متحدث> صحابي په مدینه باندې دوزلا خدایو خبره مونږ او تاسيات اوساتو چې تدین خلافتنا د امامت د پاراستی خلاف تدین د امامت کبری استخلاف نړی امره ختا هم دا امدا خبره کړلا او دا یو جنا نه چې الموفق شراطو د امارت کی ذکر کړی دي چې شرط ته کماله خرقت ويکون متکلما نو نه دنا بنا صری مشرینن صحیح کی دا پورا ویلایت نشي کول اگر امام شافعی سب ته منسوب دي چن خیر له بيدوي شعیب علی السلام نه بناو خدغه روایت زعیب بلکې موذین مهدی روایت کې چرال تش نبی کریم السلام دے خلیفکړو دوزلند دا په سبب د هغه عتاب چراغره په نبی کریم السلام د وجنه سוריהबत بیا بس وتوالا ان جاء اهل اعمى او بازی ری سیرت کتابون مولمی گی چی نبی علیہ السلام په لسو غزواتو کی دے خلیفہ کرزو علیم خواہ بابن بی اتخاذ الوزیر با لفا بیان دنی د وزیر کې وزیرم دا امیر او خلیفہ د پاره فقاری چې خلیفہ بسر تعاون کې او امور د کومت او د مملکت کې ان نهایت کی ذکر کړلی الوزیر الذي وazir Amir فيعمل ما حمل من الاقال چې وزیر هغه چاته یغه د امیر سره امداد کایي نو دنه بوج پکای نو وزیر د محفوظه بوج ته وای قران کې مرضیه حرب او زارها نمانند چې جنگ ختم شي او بوج کته شي نو وزیر دغه زکه وزیر وای سیداد امیر نو دغه خلیفہ نه بوج پکایي او د پډیر مورکی دغه پځوانی نائب او خلیفہ غره الله پیغمبر پر مایکله چیرته وکړه الله د امیر سره د خیر وګرځیدا پر او وزیرشت نه وزیرشت نه تنا قدم کړه امیر چې منه خبره یې ذکر هو دی وره او کامیر چې تیار دین دی امدادو او کلن چیرته وکړه الله پاک پر سره غیر دغه اوغه دغه پر وزیر بدن د وزیر بدن تنا خنا کدامیر سیفن سیر اندیو تنور یا دیو کچو تویادی نیو سر یانتو نصرت نکیو اچھا بابن کل حرافتی حرافت عاریب دا پمانا دا مشر دیو قوم سره یا دی یو کلی سره بیا دی عربی کې تعریف وای او نور د هر وطن خپل استلائی پنجاب کې داسی کست چودری وای چودری صاحب او سن کې داسی کست وډیرا وای او بلوچستان کی ریزی سڑی ته سردار وی او پټانستان کی قبائلو کی دا جی سڑی تا ملک وی او جمهوری نظام کې چی کبسوک مقرر ته تا ممبر وی تاز بی پوشوه لکن واسی نجی سبال نزیه او بیا چطر اوٹنو تیم راشی او بیا دا حدیثون با کی بیانه وی تا. دا اوٹنو تول غلط تی لکه په دې خلکو ملال نه غوځل چرته چا خپل پروګرام لرا بللو شي ملایي په تل او تو نه غوزه فقط په تیراو د اکتیپان کوم د لګي خبرې مقوله واړه نه خپل کو ته ویل چې لکه ما شي که بل دياتې وټو نه وکړه نه دي ما نه زموږ خلاف هم مې دانش ته اوران چا کنه پهقرران کې ما ته په توولږ چې د سې بلدتهوره د نه بل زیاتی وټونه به کې رالهغل دلیل دا دلین پیشې ب یو پوز ن ما چې کم بل د زون مقص خ دا تا چې کم کو بلد ټ دا, دا, دا کلی خار ته و او دا صورتت کو د پارهې ناز شوی چې تا زټونه وک الله د غرن کوي د کم ځین اقمقل وهن ته پسپي بلد نه غبرځي ټوټونه دي نه ثابت دي لا وختونه بیا ځل بار نن تاسو ودې هم سبا ټوټونه نه کی دا بشریت کې مسله ده انتظامی امور د پارا تسهیل چراشي نو دال دي چې تقوبونو قومونو د کلو کلو یو مشرب چاغه سرکاره ته د کړې ټول خبر پېښ کړه سرکار د هیپو مناسبه سره د غړي سبيارويټ خري کې د شهادت م سره کلی خري کې جنگ جګړه راځي نو خاصه مشر وایي د اوبدين بارنې خلکو سره زرم زیاتې کړه خلکو خدمت کړي مهمه تل چرته و حدیث کې لې حنين جګل پدها شو او بیا نه بیره ترام مالی غنیمت تقسیمول پا خلق راز نبی صراط و سلام چی دا اغونا مطالبه وکڑا کیو سیزو اپس کئی اواری نوی منگ ما در انسانان غوار و مالی خیر رئی نبی صام صحابه کرام و تیوی چې تاسو دیو سرا رونه دیو خوش آلی و اپس کئی تو روی امون نبی صرائی ما ته فتر نگی چا به خوش آلی تاسو لار شئی تر دې چې خبره کې مالرہ او رفاست نن اقوونه غ مشران ممبران ملکان چودریان دا د غریبانه پار به شره حدیث بوخاری کی ذکر کم دې نبی علی صلاتو السلام نه پار خدیجه کبریه نه ذکر کړو چله یو دیاک الله نه وتا نه دغه انکل تسل الرحم وتحمل الشرایط اشپات دا نن زمانه او بمبرانو کشته دا چرته دي او جګم دین او زمانګ کلی کې استاد ما چې کل اوټنه وش ما ته وي مونیس دی و په مخ کې با یو غلو او بار کس کی و غله ولاړي نبی عليه السلام د میقدانې مالیک رب املابه باندې کوګ باندې گزار وکړلو د ستر پارا کو هغه متوجي کو الله پارا ریثار د محمد پر فستک مضمون جوړته اهم نه ورته اپرا تعقدم کا مآ بشي اقدام دا تصغیر د اقدام انمتای انمتولم ته کونا میرن کتهو پارشو امیر نوکاتی ابن نواریپ نوې امیر نوې د مملکت مشری کاتیب نوی ندا سیکرٹری جورت و عریب نوی میمبر نوی اچھا دین حدیث بانی که تذسو چوکی دا چھلی جان مرویرے صحابی مجھول لے دا غلانان دی راوی مجھول لے لان دریوونه راویان مجبور دي حالند تابع مدير نه او كتب کی جہالت نه انهم کانو دیو علی منهلن من المناهل یو ګدر د ګدرونو عربو کی د وګو کمای او هغه باندې وګو په ځکه ځان کورونه جوړول مستقر کورونه منځکه وګو چې یو څه بدلې کله چ ه ته اسلام وګرزه او صاحب د د خل <سؤال> کوم د پاارسل د وخواو نه پرې شچې به مسلمانان شو تقسیم کاغ وانه او په در مییان کې او دا له می نه د پهځین ک راه چېاپس کې د وخواانلی ونه پپله هیب کې روجو کې یاره پخپله ن نشانم کوور د پیغامبر نه تپوس په کار کار نوویلپل ن بیاې سرلا سلام ته ضې و لا ش نو ویلې سلام ته او ور ته وایي زم ما بابا تات السلام <سؤال> کوي او دې بابا زم ما ګرځول نو خپل نه پاره سلوخان په دې شدما دې مسلمانای شنو غو مسلمانان شو دې شو او بابا تقسیم کړل یو خاند او قدر بیان کي خو زه نه خبره دین کې راغل نه چی واپس یو واپس کړو خانا نروینا نو دې خلایق دې په دې خاله سره کنه خلک دې چاوته ورکړلې هر چا رجو پیر هیب کوله شي کړی او کچر تاوی تا تنبی علیه سلام چه آو یادتاوی جننه آو اینی واپس او نیشو واپس کولی شه او نیشو واپس کولی شه او نبی آو تدویم پیغام داور سوا این نبی شیخن کبیر که زمان بابا بودا شویده بودا دیده و هوا آری پول <سؤال> ماهون دا من برد په غبون دا خون مشرده و اینویس الو کام او داستان سوار کئی انت جانیر احرابتتا تو غره دې زماده پړائر په بادو پز د پلار زمانه دې تو ته د زهید نبی دې سلام خاطرل د پلار پیغام اوره تو چې نبی يکرم السلام قال عليك وعلى ابيك السلام مير اين نبی جالق مئات <تشفت> من انبياء را يسي مفاتن وحسن السلام سماده له انتجه منهم بواق بيامهم قال ان بذل اجتماع لهم د اسلامه تدغه غدا کوز واری د غو خان دیوتن او كرده کو هيتي وقفت کې د غو خان نه حق سره ديونه دا دلیل د دل جواز د رجوع په رهبا هپوکاو باندې کی تفصیلات خړېري چې بعضي امور کې رجوع په رهبا جایز نه او بعضي امور کې رجوع په رهبا جایز د مال قبیح صحیح صحیح نبی نو توې اسلام ورو نو په ټګري اسلام باندې منظور دی او په اسلام کې قوت لري اسلام جنگ موسته ګريش اسلام مې زمما بابا چې دې بودا دې او د دې په مشره او دې دا متالوه کتانې چې زمما د پاره مشري وګرځي په تدغن نبی رحمت الله وسلامت ان العرافه حق منبرې ضروری دا <متحدث> یو قوم دې مشرې ولا بُدل <متحدث> الناس من العرقا اونیش دې ثلاثه په خلقو دې شرانونه ولكن العرقا في النار خدا منبران <متحدث> باورته یعنمته او جده جام تور تر دې منبران دې کړم شران نو دیو په دې تر ایسر مشرينه کيده خلقو حقوق خراب ای ذیقه نقصان او مظالم د خلق سره کی نه حق په سړی کې نزدې ودی مور اچھا بھائی دامیر د پارقاتیبم په کار دے دګی خطوت وی رضی لري کېږي امور د مملکت دری ریکارد جوړی اې د خلقو د پار بیا دا یو خوند کې سبقه تاریخ تاتیب کاند دغه نا باب سنی پوز پدې کې د رضی الله عنهما روایت په تر چې اسی جله یو منته اتما ک تویې سجله د کتب چیرې اې اسی جل کاتب دا کاتب چې تنبییر السلام د پارو نو د آیات مندا شو یو منت په سما پاورځه موږ راتاو کو اسمان کته یې سی جله شان راتاو هلو د سی جلن می کاتب دل کتب پانو لوي څنګه پانی سره دا او دویم قول دی کidane چی یو منت په سما کته یې سی جل راته سی جلن نم د مارک او سی جل او غړ رېجستر توي شفا کی وړي وړي پانی خلک نن په اورچ مور اتاو کا ځوان په شان دراته دلو د غرد دفتر او د احاطی غرد تر په دی وړو پانو باندې دې موقام کې شارحین حضراتو د نبی علیہ الصلاتو والسلام د کاتبین ذکر کړي چې دا تقریبا شل کسان په دا و حالات او نمونه ری کړي اچھا بابن فی سعیتی علی صدقاتی ده عاملانو بیان کی زکاة چیه ده بتلمال ده پارا چکم آمدن رازی داغی مختلف اسباب دی نیو پا کدر صدقاء و شرحوم دی نیو باپ کدر چکر کئی چکم آمیلان پا ایمان کار سرکار او صدقات را جمع کئی ده غورت مقام دا. او څوک خیانتګر وي او دغا غاباز وي او د کبازي او چليان وي دا هو د پاره ت바이 ما در رسول الله صلی الله عليه وسلم نور د ابن خدیج وي فرمایله شامل به د قوانینو په هغه شان د غازی په سبیل الله ده تر دې چې واپس فلکورتا د دې ټول امور کې چې کم دي نه امور دي او د مالیات سره تعلق ساتي چا پلاس کې د مالیات او شؤبې سې تاریخ سره هغه انجام هي د اجر اجب سې تر دې چې نه انجام یو خیانت پکې نو نقصان دی او او به مني امر ده هون روایت ته چما رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم دینه دا کری جنت هاوند چونکو مکه دا هغه چونکو ټیک سونو ته وی چې کم پریلار او خلق ناشي او دا خلقونه اخی او صاحب هغه چاته وی چې دغه مشرقي او دغه تماقي صفونه موران تدین اغه چنګو او اغه تک سنوالری چې اغه بری کی ظلم او زیاته کوي او اسره الله باندې تنګی اما اغه تک سناي اغه په بشپړ چې په صحیح اصول د شریعت باندې اغه غوړنېږي د مخکې تاسو اجر و او اجای په غلط طریقه سره ټونکو داخله اکثر ظلم کوي زيات کئ د خلق سره مزګ نبی رحمت والسلام وعید بیان وکړه څو زياته ونی ټول پلازو عالم پریو کم کری چې چانه زيات اخري نوو جنات ته ندي او په سېطری شیزه خپل ډیوټي کې د خدمت کئ او ظلم زياته نه کئ نو بیا اسایی على صدقي حکم کراسي تاریخ یو ګلو یونیث حافظ چې داله سمې د خلقو نه اخلي یعنی فائبي مکه څنګه الکه همشر حکم دی بیرته څنګه دا تاریخ نما څنګه چې ظلم وکړي کی زیاته وکړي ها د رسول د احادث محمدینو تخلیقه پاین پاین رسول الله بابن گل خلیفتی یستخلیب باب نے په بیان د خلیفہ کی و پات کی او دو پات نمخ کی دان نسو خلیفہ سی چې درست خلقو د پارا خلافت کی نباب کی مستنیب حدیث ذکر کړه د عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ دادی مسلم او ترمیزیم ذکر کردی ابن عمر وی عمر رضی اللہ اطلاع انی لا استخلی پا نسوک نخلی پا دی رواین کی اختصار مسلم لگ زیاد ذکر کردی چی خلق راغلو کله چې عمر رضی اللہ اطلاع نحو عبولولو مجوسی این زبان نوالی و اب اداغید ووجن داغ شہادت نسیب شمریمی دروه پیځه د بار د پیکر مقام دی چې د عمر مبارکی جللسونه نو نه تېخ افغان دی دا حسین رضوان مبارکی تاسو ورئلای نه واره م ډول کنه رعدوانو کې غاني بجاني بندي شو دے. دا چې دي بخبر کله عمر اذا قوم باندې مشک شي او دنت پر ظلم به دردې ته شي شي واري او اوری جون سن هم نوهم شی او هو دمر خبره ده چې اوس دادیو چوا ویلا کې ځان ووین دا اخیر سزا ده چې الله پاک پر تهامته پوریږي تو ور کوي ځان بوہی هغه وجه له ګردو کا مارحال خلقته تخریب ونی وان هغه وی حا جب تاسو ذی مواریہم پجن کی قوم هم په عمر کی کوه زانه کو او مےوی کته خلیفہ پننیسم نو نبی رسول الله سلام پنینه وایو خلیفہ پنیسم ابو بکر خلیفہ نیولے مسلام زانه ک خلیفہ زانه پر سو خلیفہ ورستنی زی ام او ک ننې څه هم پکې څه ګونا نشته خو ک خلیفہ زانه سو خلیفہ کونانی سی او خلق به زانه خلیفہ مقرر کای ف طریقات علی حل والعقد هر څله بچ کم نه نه دي وټول بازي خلق به علی حل والعقد پرانی استلو تلج چه سنجيده خلق ابن عمره زمانه پلاقه سمين نو دا مګر دا ذکر کو دا الله پیغمبر نو دا عمر مګر دا ذکر کو دا الله پیغمبر ابو بکر نو ته په سم په چې نه برابر دی رسول الله صلی الله را او دای بچګونو سوخ لري پانه نه شي عمر زانه روس خلیفانه نه ولا دی نو جنہ مسالم دا دچې مسلمانانو د پاره خلیفانه ول دی او هم خبره ده او خلیفہ د مسلمان د پاره مقرر کئ د جای چکم طرق دي یو طریقہ اغه واحده څنګه د د پاره واحد باندې د غلو په خلافت اوس دا طریقه نش کیره ځکه چې سلسله د وحی باندې شويده یلکه سلسله د وحی بند شوده او دا غت طریقه اوس نشته انسوخ مشو ادمانه نشته کیدینش او یو صدره علم ته دغه واحد نبی رسول الله دی امام مهدی د پاره شته چې وروستور کې واخليفه دې مته ریقه دادہ چې د امام سربيات او عام خلق د تابعاتو لکه ابو بکر صدیق رضی الله و ترنه سره چې عام خلقو بیات کړو دې مته ریقه شو او درمه مته ریقه اغدادہ چې یو خلیفہ او پدګي او وصیتو زمانه وروسته پاس خلیفہ ابو بکر صدیق خلامو چې وخت کړو عبارت عمر کی. رضی الله تعالی سلام سلام ترې قداه چې کومه شورا افراد او ته امر حواله شي چې عمر رضی الله چو پات کې دوه خلیفې نه کو خوشpkg کسان د شورا غړي ګرځوي عثمان رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ او د ویریچ ولدی تاسو خری پکو تاسو با غمنظوری مشفق کتانو بیا مشر مشرد عبد الرحمن بن عوف رضی اغه خلیفہ اوگر دو عثمان رضی الله تعالی عنہ اوله توړو سبعہ تو کوم علی رضی الله تعالی دغه درې تاریخي د عین قاد د خلیفہ د پاره اوس د عین مشروعت دی د ری لاوجي کوم طریق دي ناغه مشروع ندي لکه څوک په زور د تریده چانه خلافت وانه دغه غلطه طریقہ المتا چې وایيستا انورو خلقو لپاره دغه څنګه جنگ جگړې کوونې د په کار په صاد خوړي یا دا و چې کې دامي یو په دې او پای کې کووري بواح نو جنگونه وطن لري په کار ابو الكلام آزاد سره آل خلافت او نه دا غنه حکومت څنګه دیش دانه وال شریف کې قونه قناشه تر مرګه پوره تاب ماشي دا نه زګنشی ماشي مثلا دا پره ربي زقاله کلار خاله خوشاله خدا مثلا و دا چا کړی او د یو کم اقلان نه جکه یین زقاله په تذزل کی تیر کی دانیش ته مشرتی پیند کاله فارم به وخت نه خلیبه جې ختمیږي نو په کوپری به واه وخت نه یا په دې خبره چې دومره قتل <سؤال> کوي چې وینات یي نو خلق راپاسي او د مړکی وړي ورته دې وینې ته ولزیاته نور غ کمنه ده به ختمه وکړي نور نه ختمي د هديس نه دا خبره معلوم شوه چې د الله پیغمبر بچا د پاره د خلافت او کتن او د ديني دا معلوم شوه شه ده خليفه انعقاد ضروري دي ته نن جګم امام امام عصم ابن چا روايت نقل کړلې شه ده پار انعقاد نه ضروري دا خبره نه در صحیح باطل اوګم چې نقل دي دا باکر ابن اختی عبدالواحی دن چنین بیل السلام تصریح کردو خلافت دا بو بکر دام غلطن تصریح نشت شعران شیخ تصریح او داد شیع و رواب نا ابن راواندی جوئی تصریح کردو خلافت دا باس دام غلطن شیع و رواب دیجوئی تصریح کردو خلافت داری دام غلطن این حدیث ناسو خبری معلوم شی دا بیا تمام غبیات ته شداد خلیفہ سره کیریش امننا ابن عمر انه من جات کو دنه بیره دا سر پاور دو پتوات باندې او مون تو تلقین کیری چې فی مس ستاتم فاذکی ساتھ زمره طاقتوی ایشن خبر اور کړه اور وته بیا د نبی سلام نظرانه سره نبی رحمت صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم یہ دی امراتن قدو ندمت کہ نبی رحمت را پخ پ اللہ راج نبی زنان چرتا الا یغزا علیھا مگر دتی دغنے لو زغتو شکرمت لو زاستو اعطتو غیبہ با اعطتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ دغ لو زور کلو نبی علیہ السلام ورته ازامی فقط آیات کی زما ساته یاد کرے خلاص نه نیما ثک لو زغتو اچھا دولی ابن حشام خبر کئی کہ نبی علیہ السلام زمانہ مالا نستلی و خواقی زمان شماما نو مال زمامور زینب بنتی حمید بولے و قطر عبد نبی علیہ السلام عیوی نے اللہ پیان برنس بیاتو کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ وڑو کے نے پسر اوالالہ سراخ کا لگر بیات کیسے زیموارہ وانتی امور حوالہ کی او ماشومان شمان نری مکلپ لدغ امور چا چغوت و عوال <سؤال> کردش نوزرک نبی علی اسلام بیات تو نکر اچھا تادی مکوئی دی تادی خوشش ہے بزرک یہ نئی بزرکی یہ نئی تیمزا خوانا خو دې مې مخ ته په ماهمه بس کوه از تاسو ته د بس کوی تاسو په جنتي درلار نه به ما دې ته جوړ کړي چې زه به شیخ ته انتظار کوم چې کله غراوم زه پس کوه دې ما خبره غری کې نه په کلا را پس پس مکو نه دې پس کوي مقام بل نه دې کې څوک نه کوي تاسو کې رینه بارته اوس نه بیا چا وای خلک ali pagan شو مشران شو نو سبا خري خلکو مې بس کی دې ما په کې د هغه بیان کړي نبی تل مال نه و دا غوډه خوراک کوڅه زوریات وسکې تنظیم چاې ته کفاف رسول الله وسلم چې مغامل کوې عمل مانی هغه تا ور خوراک نو څه چغري دغه نه په ځانته خيانت ده او یو بار هڅه په وله کې ټول د دې کل د پپار شوو زما دارې عمر وړلو فوجت ته د غ اومالله معې ته وکړه ما چې ماغ الله د پااره کار کړی ی واخله چې در کومه د کم د نبییر سر په زمانه کې کړی مال هم زما د عمل را کړی ماون شو چې د جایز دی اچه دا حدیث کې د ګرګاې چې زوریات سری سوق زمونږ اميني په لخت تل <سؤال> زوجه وړي ګټي خزه نو یو دا خبره شوې چې خزېني دا عغات د خذي چې کومه زوریات دي چې ماهر او غیر اندار بیتلمان او کولې شي کښادم ولنینو کسب د کښادم او دا هم په زوریات کې راځي کل کما نو کسب د مسکن ماده <ماندبي> بیت المال په پرایز کې دامن دي چې د خلا ميلان په اړه د کور تنظیم دي دا یو وګره ده او وی د خبر شې م جنبيه عليه السلام پرمایلني چې چار دین اخوا او ثوابه سندې غال خائنګر دی یو چې ساری غل バリガールのだりとか <laughs>